«Нехай іде», – погодився Віктор. «Паспорт на стіл. «Поліши до кишень». Денис виконав указівку. «Стоп, машина!» Це була відлагоджена система. Павло вимкнув камери, і на одному з моніторів, де щойно красувалися всі вони, стало темно. «Тепер гроші!» «А батарею ще раз так візьми!» Щоб чітко всі твої пальчики були на футлярі. Цю процедуру також було виконано у кращому вигляді. А тепер на все про все тобі дві години. Якщо не з'являєшся, викликаємо наряд і оголошуємо врошук. Менти у нас свої. Таке на тебе навісимо, що й бо не виплатиться. П'ять. Рішуче виправ Денис. П'ять годин. За дві не впоруюсь. Кажу вам проблеми у мене. Більше, ніж оцей ваш сраний акумулятор. Прошу п'ять. Я принесу. Вони перезирнулися знову. Гляди, похитав головою старший. Педро... Балюка, ще зовсім недавно Петро Балюк, виявився розбитним, малим, здатним усе ловити буквально на льоту. Щоправда, від його ламаної іспанської добряче коробило, проте дону Маріо, навіть за умов свого високого становища до різного люду, було не звикати. До того ж хлопець, скінчивши у себе в країні, Факультет комп'ютерних технологій мав непогану голову і фаховий рівень щонайменше системного адміністратора. А рік поневірянь по Аргентині в пошука гідної роботи дозволяв йому виконувати функції перекладача, принаймні в обсязі розмовної. Батістон вважав цей вибір вдалим і все ж таки за день до виліту Дельбоска вважав за потрібне зустрітися з ним особисто. Претендент сподобався, і патрон дав добро, що, правда, сказавши на сам кінець щасливцеві пару теплих слів. Зміст сказаного Доном Маріо зводився до того, що новоспеченому емігранту неабияк пощастило, оскільки він звик цінувати чесних та відданих людей. І водночас не пощастило, оскільки згода працювати на його справу відбирає у Педро Бальюки право на недбалість або зраду. У цьому випадку є перспектива взагалі пошкодувати про свій приїзд до Срібної країни. У відповідь хлопець, як умів, переклав українське прислів'я «Пан або пропав». Шикарні апартаменти одного з найдорожчих столичних готелів не справили враження на Дона Маріо, і давши лаконічні вказівки, він вирушив з Педро та Бастіоном на автобазар. Потрапивши до рідної стихії, на ностальгічній хвилі, що звідки її взялася за рік, Петро почувався, наче риба у воді, і упродовж двох годин добропорядно виконував узяті на себе ще від початку перельоту функції гіда. Дель Боска слухав, мовчки, і лише час від часу ставив короткі запитання. Інформація, що надходила від хлопця в загальних рисах, відповідала картині, яку тиждень тому змалював Батістон. Щоправда, та перша була загальною і не був би стягнутою ззовні. Петрова ж являла собою видобуто зсередини конкретику. Зі слів Педру, це взагалі була не країна, і жити в ній могли лише... Бандюки і повні лохи. Перші жирували за рахунок других значно чисельніших. Другим випадало коротати віку цій дірі з вини власної обмеженості та неспроможності. Нормальні ж, до яких відносив себе і новоявлений Педро, давно повтікали цвіт за очі. З тих же, що продовжували жити тут, як одні, так і другі, за твердженням Петра, були, вочевидь, істотами безпринципними, здатними попри навішані ярлики чеснот геть усе продати за гроші і різнилися між собою лише ставками, про які йшлося. Можна було уявити, як дістало його життя на батьківщині, якщо власник без перебільшення розумної голови та пристойної освіти, скористався примарним шансом, кинутим через океан далеким родичем, аби вантажити мішки у портах в надії збудувати нове життя у принципово іншому світі. «Хочеш сказати, що наше тут перебування буде непростим?» – резюмував Дон Маріо. Чого ж здивувався Петро? Навпаки, жодних проблем. Маючи гроші, тут можна жити, а у вас із цим, бачу, повний порядок. Упродовж наступних двох годин вони спромоглися купити за сорок штук зелених майже нову Тойоту, від погляду на яку хлопці горіли очі і перехоплювало подих. План Дона Маріо, про суть, якого Петя Балюк поки що не мав ані найменшого уявлення, починав поступово втілюватися у життя. Місцеві закони забороняли ввезення на територію країни іноземними громадянами зброї, від чого найбільший дискомфорт відчував Батістон, адже на ньому важким тягарем лежало питання – безпеки патрона. Існував, щоправда, варіант залучення Міжнародного охоронного агентства, з яким навіть у цієї країни була підписана угода. Але подібний крок передбачав тісні стосунки із сторонніми людьми, а отже і наявність непотрібних свідків. На це Дон Маріо Піти не наважився. Тому наступним кроком було відвідання кількох магазинів зброї. Арбалети, пневматика та кількість куплених метальних ножів змусили продавців здивуватися. Одначе було видно, що в глибині душі Дієго не задовольнився. Усі ці іграшки начебто не давали підстав силовим структурам чужої країни в разі чого без зайвих запитань запроторити гостей до в'язниці, проте за умов справжнього нападу, залишалися доволі слабкою втіхою навіть в умілих руках. «Від кого озброїмось?» – занепокоївся Петро. «У нас взагалі-то останнім часом тихо. Ні, ну, буває різне, але, як правило, скажіть, є якась небезпека?» «Доне Маріо, я мушу знати, яка наша реальна місія, інакше не зможу бути по-справжньому корисним, як гід у цій країні. Раптом чогось не врахую. Потім скажете, що не виправдав надій. А може, сподіваюся, на схід ви не збираєтесь?» Реальна місія пошук однієї людини, подумавши, Відповів Дельбоска. А чи шукають і одночасно з нами конкуренти? На жаль, можна лише здогадуватись. Звідси і пересторога. Щодо територій, на яких неспокійно, якщо виникне потреба, поїдемо і туди. А що про неї відомо, ковтнувши, запитав Петро. Ну, про цю людину. Нічого, – знизав плечі Дон Маріо. Практично нічого. Хіба те, що первинний вхід на один з інтернетівських сайтів відбувся через сервер, який належить цій країні. Ми повертаємось до готелю, де наші люди вже влаштували табір і готові працювати. Зараз і в тебе з'явиться можливість показати себе. Зміст слова «табір» виливався у налагодження системи з кількох комп'ютерів та антени-сателітки для налаштування швидкісного інтернету. Побідавши на швидкоруч, вони сіли з роботу. Перед очима Петра на моніторі відкрився сайт, де розміщувався форм краєзнавців. Рауль, у якому Петро одразу Визначив такого собі комп'ютерного генія на службі мафії, вивів одну з об'яв. Дельбоска шукає свою половинку. І що, не зрозумів Петро, така об'ява упродовж останніх двох тижнів з'явилася на декількох інтернет-сайтах, які належать вашій країні, пояснив той, Хто нещодавно на совість тестував його комп'ютерні навички? Це один з них. Що скажеш? Почухав потилицю Петро. На перший погляд скидається наш любну об'яву або просто знайомство. Дель Боска. І патрон ваш, ну, тобто тепер наш, також дель Боска. Але це ж не ваша об'ява. Звісно, ні, трутився Дон Маріо. Саме цю людину я хочу знайти. А? Хочеш знати, навіщо? Гадаю, об'ява має прихований зміст і розрахована саме на те, що на неї клюнуть. Я вже клюнув, і тепер мені потрібен той, хто її написав, аби спитати, що він хотів цим сказати. І якщо пояснення цієї людини не будуть переконливими, я підвішу її за ноги і витрушу правду. У нас би обов'язково сказали «за яйця», подумки, зауважив Петро, «у культурних країнах і бандюки культурні». А який зміст прихований там – Мені краще не знати. Гадаю, поки що це просто без потреби. Сухо промовив Дальбоска. Посвячення в мою таємницю не допоможе тобі в пошуках. Зрозуміло. Петро збирався з думками, а як би глянути інші сайти? На цьому, скажімо, об'ява нікого не зацікавила бачите, жодних коментарів і взагалі, начебто й не місце їй тут. Сайти відкривалися один по одному. Налаштована Раулем система працювала бездоганно. На одному з форумів згадана об'ява поклала початок цілій дискусії, що правда це також не був сайт знайомств. Дельбоска шукає свою половинку. Відгуки були «На вдововы жури знаманитни. Ты что латинос? Латинос или прикалываешься? Стоп. Це який из Дельбоска тренер испанцев? Мужики, тут вам что, сайт знаёмства? Идите нахер, тут честные старатели собрались, серьёзные проблемы решают. Чё за понты?» Блін, футболісти странні, у іспанців тренер Дельбоске, читайте внимательно. А ти хто взагалі, тьолка чи мужик? Якщо не мужик, я можу познайомитися, а там побачимо. Постав свою фотку, бо так не прикольно. Колонка цієї маячні розтяглася надовго. Складалося враження, що там, хто тут крутиться, Нічим зайнятися по життю, от і просиджують його за компом, демонструючи іноді навмисне власну безграмотність та обмеженість. Ситуація на інших сайтах не відрізнялася. Спам вищу готунку – сміття. Проте одна особливість впадала у вічі. Той, хто розмістив об'яву, не брав участі у формі, ігноруючи звернені до нього запитання та зауваження. Кинувши коротку інформацію, він зник або ж причаївся, очікуючи, коли її прочитає, і відгукнеться дійсно той, на кого вона розрахована. «Я – твоя друга половинка, я також шукаю тебе, відгукнися». «А це, напевно, ваше?» – припустив Петро. «Так», – ствердно кивнув Рауль. «Але на нього жодної реакції. Він наче кудись подівся. А що, можливо?» Петро невизначено знизав плечима. «Ви ж самі знаєте, є серйозні конкуренти. Що, як вони першими знайшли? Або воно не має до вас...» найменшого стосунку. От і не відгукнувся. Якщо так, то я мушу знати це напевно, заявив Дельбоска. Отже однаково мусимо вичислити, хто він такий, щоб на власні очі переконатися, що справді зник або не наш клієнт. Гаразд, знову замислився Петро. Я, звісно, невеликий ас. Хоч із відповідною освітою, але кожен учасник будь-якого форму реєструється на сайті. Цей побажав залишитися без імені. Але ж є реєстраційні дані. Вони конфіденційні, проте, якщо зуміти, вже зуміли, перебив Рауль, ще в Аргентині. Ось його. Логіна, ось пароль, з яким цей діяч заходив на сайт. Що скажеш? Бурмило, написане латинськими літрами, виглядало прикольно. Пароль, який одеться, також набирався латиною. Можна? Педро Балюка насміливо потягся до клавіатури. Звернуті до нього погляди були не те, щоб підозрілі, Швидше недовірливі, адже пошуки, невідомого з таким оригінальним логіном, почалися ще вдома і люди, які цим займалися, знали толк у комп'ютерних справах. Новоявлений аргентинець чекав близько півгодини, попросивши не заглядати йому через плече. Йому дали спокій. І кожен зайнявся своєю справою, та невдовзі той нагадав про себе. Ну ось, гадаю, це можна вважати першими результатами. Усі зібралися навколо, і лише Дон Маріо так і залишився в напівдрімотному стані в кутку зали на кріслі. Взагалі бурмило досить колоритне поняття – в українській мові. Що означає? запитав Рауль. Як вам можна сказати, їдове далося замислитися? Ну, тмачо, наприклад, ви розумієте значення? То бурмило, наче як протилежне, взагалі нічого дивного, що в мій землях обрав такий логін. Бувають і більш екзотичні. А от пароль тут справді прикольно. Не знаю, що означає оте «of days» на англійський. Нічого, безапеляційно заявив Рауль. Немає такого слова. Просто набір звуків степовим, як для англійської, звучанням. Тому цікаво. От і я про те завзято перебив Педро. Гадаю, використаний відомий прийом – Якщо набрати це слово латинськими літерами, так як бачимо на сторінці, увімкнувши українську розкладку клавіатури, то на екрані виходить доволі цікаво, ще в «ні». І це не просто так. Спробуйте набрати будь-яке англійське слово коли увімкнена українська розкладка. Виходить, повна нісенітниця? Я знаю, і ви також. А якщо ні, можете експериментувати, скільки заманеться. Не вийде нічого навіть більш-менш благозвучного. Язика можна зламати, поки вимовиш. Імовірність, що при випадковому наборі в такий спосіб щось співпаде – Надзвичайно мала. Тож підібрано це неумисно. Гадаю, він добре постарався, щоб виходило і вашим, і нашим. Усі мовчки дивилися на гіда, який тільки й робив, щоб підтверджував свою корисність у справі, а Петро, посміливішивши, продовжував. Йдемо далі. Що таке Ще вони. У словнику української мови цього слова також не значиться, як і Овдейс у англійській. Проте звучання також загалом не протирічить чомусь нашому. А як на мене, якщо ставити наголос на останньому складі, цілком придатне для назви якогось дрібного населеного пункту, села або містечка. От я й подивився у відповідний електронний словник. Є таке справді, ще вони. Це на схід, якщо звідси. Ну, не на той, куди краще не потикатися, значно ближче, а далі ще цікавіше. Нікого вже не коробило від його ламаної іспанської, і Бальюка, зловивши кураж, нісся далі. А тепер скажіть, за яким принципом пересічна людина, постійний відвідувач соціальних мереж, обирає логін і пароль? Зрозуміло так, щоб не забути раптом і не згадувати довго у найнезручніший момент. Отже, слова Бурмило і ще вони щось означають для людини, яку ми шукаємо. Причим досить важливе, щоб не забути в разі чого, і це один шлях для пошуку. Але є інший, ще більш реальний. Не знаю, як у вас, а у нас той, хто має компа і сидить в неті, не обмежується чимось одним. І якщо цей бурмило, то на отаких от екзотичних сайтах, які ви мені показали то можу дати голову на відсіч, що він вже буває і в контактах, і в однокласниках, і, можливо, качає фільми та музику з різноманітних торрентів. Тобто реєструється в різних місцях, де також потрібний логін і пароль. А мати для кожного сайта, яким користується окремий логін та пароль, не те, що незручно, взагалі безглуздо. У нас практично ніхто так не практикує. От і робіть висновки, якщо цей діяч хоча б раз був на однокласниках або в контакті, то швидше за все він і там бурмило, а пароль – оті самі щавуні чи топак овдейсь. Отже, якщо постаратися то, застосувавши не зовсім законні шляхи, можна дізнатися, хто входить в однокласники під таким іменем і з таким паролем. А це ні багато, ні мало – справжнє ім'я людини, прізвище, місце проживання і навіть фото. Дельбоска підвівся і пройшовся з галою. Обличчя його пашило, і подих уривався. Та не встиг патрон сістися на місце. Раулі Хорхе вже застукали по клавішах. У цій справі Педро Балійока поза сумнівами не міг би з ними конкурувати. Тому прослижнувши до власних апартаментів, і, перехиливши для настрою та заспокоєння сто грамів елітного коньяку, за півгодини він повернувся і, спитавши дозволу покоперсатися на самоті, знову щас. Вечір насувався швидко. Бридка похмура погода за вікном не додавала настрою Дону Марію, Патрона лихоманило від нетерплячки. Мешканці розкішних апартаментів навіть не збиралися відвідати ресторан або розважальний комплекс. За дверима стояла тиша. У житті Дельбоска рідко покладався на інтуїцію. Розумна голова та життєвий досвід плюс залізна витримка – Завжди були вирішальними. Проте інтуїція ніколи не спала, постійно перебуваючи на чатах. А іноді траплялося, починала криком кричати. Ці трафунки можна було перелічити по пальцях. Проте, коли таке ставалося, дивувала її безпомильність. Зараз відбулося те саме не знати, яким побитом Дельбоска відчув, що це воно. Те, на що остаточно втратив надіючи його батько, і що знайти здавалося значно важче, ніж голку у стогу сіна. Адже стіг можна переносити по одній соломинці, нехай навіть на це піде кілька років, цілу землю не перетрусиш». Навіть одну країну, у якій, схоже, знайшов свій кінець останній власник дублона Дельбосків. Хлопці знали толку справі, проте все виявилось дуже непросто. Під такою комбінацією логіна та пароля в жодній з розповсюджених соцмереж ніхто не реєструвався. Проте залишалася ймовірність, що змінити ім'ярек міг щось одне. Швидше за все пароль. Сам Петро також захопився не на жарт, бажаючи догодити цінному роботодавцю і просидів за ноутбуком до самого ранку, тоді як Дон Маріо давно вже відправив усіх відпочивати. Вранішня кава, вийшла напрочу млявою та не встигла спорожніти турка, над якою без перебільшення майстерно чаклував Хорхе, як барюка несподівано заявив. Гадаю, він наш. Усі мовчки вирічились на цікавого чужеземця. Хакер з мене, звичайно, ніякий набивав собі ціну Петру, але вміння обійти будь-яку заборону у наших генах, інакше тут не виживеш. Тому довелося зайти дещо з іншого боку. Я направив два запити на сайт однокласників від імені нашого невідомого, вказавши в одному, що забув пароль, а в іншому логін. Перший виявився марним – паролем «Овдейс» Там не користується ніхто. А от логін Бурмило знайшовся. І для відновлення пароля мені запропонували кілька запитань, відповіді на які в свого часу ставив до анкети наш невідомий. І перший з них. Де народився його батько? Гадаю, вас не здивує, що я набрав ще воні? Усі скупчилися над монітором, за яким працював Петро. Сторінка красномовно свідчила, що відповідь була вірною, і система її приймала, адже сайт одразу видав друге і останнє запитання, після правильної відповіді, на яке повинен з'явитися забутий пароль для входу на сторінку. Їх просили назвати на вибір дівоче прізвище матері або ж кличку найпершої домашньої тварини-користувача. Будь ласка, колеги, продовжую каламбурити Петро. Далі вам видніше, як діяти. Я чув, існують спеціальні хакерські програми для підбору пароля. А це вже не на голому місці працювати, і число можливих варіантів тепер – у нас зменшилось у тисячі разів. Є словники українських прізвищ, аналогічно відомі принципи утворень кличок тварин. Як в тому, так і в тому напрямку, я можу багато підказати. Одне слово – це вже не лобом битися у замкнені ворота. Тож запускайте і поїхали!